Tere tulemast vaatama ja kuulama. Tehnoloogia 9. podcasti on 23. september ja mina olen nagu ikka Marko. Ja mina olen heiko ja täna algus sügis. sügis teile. Tervist ja tere ka kõigile Youtube ja Vimeo vaatajatele. Ja, sest tänasest päevast peale on meil ka kaks live, mitte live, kaks videokanalid ka. Täpselt nii. Mida, mida mööda saab meid jälgida ja meie tegemistega kursis olla. Nagu ikka midagi ei lähe ilma viperustata. Algus oli kivine, see oli palju te siis tuli kivid. <laughs> aga, aga seal me nüüd oleme nii, et jah. mingi kindlasti vaatama Vimeo kalt tehnavaade tehnovaade ja YouTube kalt tehnavaade tehnovaade ja siis on meil hästi palju kohti veel, kus millest te kuulete, saate lõpus. Jaa. No nii, aga esimeseks teemaks on meil Euroopa Komisjon, kes võitis täna üllatavalt, minu jaoks üllatavalt, plaani ähm, Selle, et nad tahavad ära kasutada nüüd televisiooni poolt, kuna televisioon läks nüüd digitaalseks, mm -hmm. siis vabastas äh, sel, neid nii-öelda hertseõhus. Võimest küll, jah. Äh, mida mina ka ei oska muidugi selgitada. Äh, aga aga vaba, et kuna need on nüüd vabad, siis äh, võiksid ära kasutada interneti parema levitamise eesmärgil. Ja aastaks 2013 tahavad nad, äh, et igal. Eurooplasel oleks võimalik interneti saada igal, ühesõnaga terve Euroop oleks kaetud internetiga. Põhimõtteliselt jah, selline baas interneti võimalus oleks kõikid inimestel olemas. Mis terve Euroopas. Ja mis tähendab tegelikult vähemalt 1 megabit ja, sekundis Prood olid, nii, ja. Ja. ja aastaks 2000... 2020, 2020 peaks olema see kiirus kuni 30 megabitti, mis on väga rõõmus <laughs> mis on hetkel väga paljudel inimestel siiski veel niimoodi ainult seina peal vaadatav, kas siis Elioni või Starmani paketides ja. Et ma usun, et keskmisel interneti kasutajal võib olla see kiirus kodus kuskil neli ja. alla Kindlasti ja kümme maksimumis aga noh, kindlasti on osad inimesed nendele, kes on, on reilis, maksimum paketide kasutavad tõsiselt uh -huh. nagu püsivalt nagu väga suurt kogust interneti. Ja noh, seda, kui praegu, kuidas praegu video järjest rohkem interneti kooli telekas, on internetis, video laenud, seda on internetis, siis äh, ma arvan, et seda, ei ole, seda kiirust meil kindlasti kohe praegu liiga palju ei ole, nii et seda äh, küll me kasutuse leiame. Tõsi on see, et kõikide interneti asjadega tuleb kogu aeg, noh, läheb ka igapäevased et elutoimetused lähevad nagu rohkem interneti ja, ja üheks väga sulks avium, meil internetides on ID-kaart ja ID-kaardi aga tegeleb meil siuk asi nagu sertifitseerimiskeskus uh -huh kes on põhimõtteliselt. Olen kuulnud. Ja, olen kuulnud, on põhimõtteliselt algusest peale teinud kõik need id ja tarkvalad, ja kõik asjad, et me saame panga oma ülekandeid teha ja lotot käia osta, ja ükskõik, põhimõtteliselt, mis iganes digialgirv on. Ise teenus. Ma küll tahaks ikkagi, ma... mul on see sinine unistus, et lõpuks mu pangakaardiga asendub, aga noh, see, mis algus lubati, just, aga noh, eks me teame, et põhimõtteliselt on hetkel võimalik seda kasutada ainult nagu Windowsi peal uh -huh. ja, aga nüüd on see, et äh, või no, vähemalt nad tehti leping, riigi infosüsteem tegid selle sertifitseerimiste keskusega lepingu et tuleb ka Windows ja Maci ja Linuxi nendele Kas okay. esad siis on tarkvarad, operatsioonisüsteem <laughs> aga, aga minu jaoks on Mina olen Windowsi tegelikult, mis siis, et praegu seda näete, siis tegelikult ma olen ju väga kaua Windowsi kasutanud ja mina läksin Windowsi, min mina ei lõpetsin ID kaardi kui sellise kasutamise oma identifitseerimiseks ja vähemalt oma arvutis ja läksin mobiili ID peale sellepärast, et, et mis nüüd siin blogis välja ka tuuakse ja, ja mille lingime kindlasti teile paneme, et see on siis ID kaardi blogi, et Nüüd uue versiooniga äh, peaks kaardi Tarkvara toimima ka siis kui te teete uuendusi Tarkvara uuendusi Windowsis või interneti lehitsejates, see on äärmiselt tobe ja, ja minul kui äh, tehnoloogia huvilisel, kes tõmbas oma laati viimaseid, viimaseid programme ja oli uuendustega Suuremast alati... Suuremas on nendest on peetad, no, minul vähemalt. Okei, okay. ka... oli ka neid, nende, nende puhul ma saan veel aru, et ta ei tööta. Mm -hmm. Aga kui, kui ta mul ei tööta kõikide brauseritega ja kui ta, ta on väga valiv, siis mina ei suutnud seda lihtsalt kasutada, sest et iga teine kord oli mul mingisugune probleem. Ja hetkel on see olukord, et noh, mina kasutan igapäevaselt, kasutan Google Chrome'i ja Google Chrome'iga ID-kardi tarkvara ei tööta. Et see on üks põhjus, miks, samut, mis, miks kasutan ka mina, nagu mobiili id Et lükka enda telefoni telefoninumber sisse ja järgmisel hetkel sa oled kohalisel, kui sul vaja teha, nagu sa oled. Ka sellega on probleem, et sa ei saa digialgirju panna nagu dokumentidele. Mm -hmm. Vähemalt mina seda ei suutnud. Et, et, um, kui teate, et saab digialgirju panna mobiilidega, siis antke, mul, antke meile kindlasti teada. Tehnovaade, et .com. Aga um, jääme lootma, et see asi paraneb nagu sellest, sellest blogipostitusest, mis nad panid sellest väga just indu ei, ei saa noh, ja mäki no, Tarkvara käes käesoleva aasta oktobris, Windowsile saab uus Tarkvara, täiesti uus siis ma loodan, et ka täielikult töötab ka kõikide mobiil või nende meebibrauseritega järguse aasta jaanuaris jääme lootma, ma ei jääme oska loodma. muud öelda mitte midagi just üks küll on tavaliselt Heigo see, kes top tippe teeb, siis ma mõtlesin, et ma ei taha kuidagi alla jääda ja ma olen siin 9. saateks olen lõpuks ennast kogunud ja teen ka oma top tipi um, on selline program nimega Patch Blitz, um, nimi just liiga palju ei ütle aga põhimõtteliselt selle um, selle idee on selles, et sul on võimalik muuta um, mitmeid pilte korraga um, seal on lihtsamad funksioonid, millel kus sa saad võtta terve folderi pildid ja näiteks teha nad kõik äh, mingisuguse kindla suurusega. Äh, seal on võimalus, äh, et äh, see on selline lihtsam variant, aga sul on võimalus ka panna erinevaid filtreid sinna peale ja kõikidele piltidele korraga. Sul on damaks, täpselt, sul on võimalus värve muuta kõigil korraga selline väga lihtne ja, ja Ja lihtsalt ühe linnukese panemisega on sul võimalik terve kausta pildid ära muuta, mis võib võtta teine kord väga palju aega ja isegi tasuliste programmidega võib olla see väga, väga keeruline. Photoshopis on see põhimõtteliselt vist ka võimalik kuiagi nagu ma aga no jällegi... Aga ühe pildi katru... kaupa? Või on seal mitu? Minu arustaks viie siis toetab nüüd täielikult ka nagu folderite, noh, see Lightroom või mis iganest... Okei, okay, aga no ilmseligelt see maksab raha jällegi Photoshopi täisversioon tuletame teile meelde kõigile Photoshopi kasutajatele on 700 dollarit yeah. nii et kogugi raha <lacht> täpselt nii mis meil siin on siis meil on selline olukord et Google nagu me seda teame mis peaks olema väga, väga lahtine ja, ja kõik nagu oleks sealt just kui kätte saada mm -hmm. see tegelikult ei ole Et väga paljud riigid Saadavad Google'ile omapoolseid Nagu no, palveid Et äh, osasid tulemusi Mis saad Google'ist ära tulevad Et neid inimestele mitte näidata okay. Ehk siis tsenseeritakse Neid äh, oh, Põhimõtteliselt neid tulemusi Mis, mis saad Googleist otsida saad Ja Kas Mõned näited on ka, mida Mida nagu blokitud on Et, äh, et mina olen kuulnud äh, et Näiteks massirahutuste ära hoidmiseks, et ei, ei saaks kohe, ähm, kohe, nagu et seda infotilaks võimalik kohe saada, nagu, mitte ei varjata seda mm -hmm. ja ametlikult küll panakse välja, aga selliste õhutuste ja, ja selliste takistamiseks. Mm -hmm. et, äh, palju, palju Eestist on äh, selliseid soove tulnud Eesti riigi poolt, siis tuletame meelda, et need on nagu valitsused, kes need, et sina ei saa öelda, et palun võtke see ära, aga see on valitsuste poolt mm -hmm. kehtestatud. Selles mõttes ma päris täpselt ei oska öelda, palju Eestil neid olnud on, aga ma tean seda, et selle aasta jooksul, mm -hmm. igal juhul, ei ole olnud Eestil mitte ühtegi nagu kaebust, aga noh, ma võin tuua mõne näite, et äh, Ameerika on kindlasti liider Ameerika oli väga suur, Brasiilia oli väga suur ja muidugi Hiinat ei mainita nii et ja. Hiina on kindlasti esirinnas aga me vist siin saatesi Hiina ja Google vahelisest konflikti ei olegi süvenenud nii et jätame selle järgmiseks korraks või mõneks teiseks korraks just Täpselt nii. üks uudis üks, mis kajast mis on nogi aga seoses. N8, meie kõigi loodetud N8, hilineb. Jällegi. Ja hilineb taas kord. Nogia väidab, et kuna eeltellimust arv oli nii suur, siis nad millegi pärast peatavad kõik tellimused ja ta, et nad saaksid ühel ja samal hetkel kõigile saata. Telefonid nad ei jõua, neid lihtsalt nii palju toota. Okay. Väga ei usu, sest kõik teised teised firmad on kasutanud meetodid, kes see eesse mees, et kes on varem tellinud, sellist saab varem kätte mm -hmm. aga millest nende selline millest nende selline seisaks, siis seda ma ei tea Jep. aga telefonid juures me poleme soni erikson Nii, mis et samuti täiesti Androidi telefon olemas X10 neil uh, hetkel küll jookseb 2.1 peal uh -huh. aga ja siis nad arvasid, et, et no, põhimõtteliselt on ju 2.2 suksed aga aga nad lükkavad selle asja lihtsalt edasi huvitav, et kõigi... noelaks, et <laughs> no kõik need vanad mobiilitootsed, kellega meie nagu arjund oleme, need uh... blokivad Androidi mitte ainult ei blokki androidi, vaid kuidagi hakkavad kukkuma millegi pärast, et nad ei ole enam suutnud terve Euroopa suutsid ära vallutada ja, ja, ja. ja enam pole kuskil. Ja see on täpselt samamoodi nagu Soome, Soome firma Nokia, üks mingisugune tüüp, ta, ta vist tahtis si saada siia, ei, ei saanud ja siis ta nüüd lahkub seal Nogeast varsti ja siis ta avaldas väga suurt head arvamust Androidi kohta, et Androidi kasutamine on nagu sooja eesmärgil endale püksilaste mm -hmm. mis? <laughs> mis, mis ma ei saa öelda, et oleks mitte mingisugust vähemalt moodigi nagu, ma ei tea, mõistlik öelda teise mobiili kui sinu endama on halvem ja ei põhiline oligi see, et, et ähm, nende uus tegev direktor kes, kes siis selle sama mehe asemele tuli, see oli tema esimene tööpäev. Ja tema esimesel tööpäeval aktsia kukkus täiega, sest et tuli, tuli kaks uudist. Üks oli endine tegevdirektor ütles, et, et Android on sama hea kui laskmine ja teine uudis oli see, et N8 hilineb. Nii et tal oli kindlasti super esimene tööpäev. Tal oli väga hea tööpäev. <laughs> ühte arvamust küsida, et uh, PlayStation Move On mm -hmm. meil täitsa Eestis ka poes kätte saadav. Juba on. Täpselt. Ei tea, pole näinud. Kui sul oleks PS3, oleksid selle poole jooksja? Ei tea. Ei tea. Ei oleks, ma usun. Kui Seda... pärast, et, noh, ma ei saa väelda et. Uh, no, viiend, täpselt samamoodi. rooli no, räägi, räägime korra ära. PlayStation Move on siis PS3-ga ühilduv pulgake, mida soojad käes ja seal on elendav muna ja see... on toib... nagu elendav pulgakom. Ja, ja toimib täpselt samamoodi nagu viipult. Nii. Ja mis ma sinna öelda tahtsin, ma tahtsin seda, et mina ei näe sellel absoluutselt mitte mingisugust mõtet. Kui mul on pult käes, ma on pulti käes ja ma võin puldiga vehkida täpselt samamoodi ilma, et seal oleks otsas mingisugune mõõka kujutav plastikust jublakas ja ma võin ka selle pisikese puldiga mängida laua tennist ilma, et seal oleks mingisugune lapakas seal otsas. No jah, aga, aga minu, mind häirib just see, et, et nüüd on ka tegelikult äh, meil on pilt praegu ees, kus, äh, kus on erinevad relvad on nii ühendatud selle puldikülge, et sa saaksid paremat imitatsiooni, aga mina pult ise ainu, tuleb, tuleb ilma nendeta Ja ma ei tea, kui, kui alguses on inimestel naljakas vii puldiga niis oma mööda tuba ringi hüpata, siis nüüd sa juba olla telendavate pulkadega tualas ringi et... Mis näemad vaine nagu mõõk ja kilp. Ma olen, kindlasti... <laughs> ma olen kindlasti veendunud, et see on palju täpsem ja palju huvitavam, aga, aga... noh. Ega nagu, miks on, ju. Jah, ja täpselt üldse... üks asi on ju mugavus teine asi aga no, kindlasti on palju inimesega neid kes tõsiselt ostavad endale mingisuguse plastikust kilbi koju ja jooksevad mööda suurtuba ringi ja, ja teine sõber jookseb mõgaga ringi ja siis nad võitlevad kui konkreetselt nagu ei vaatavad telekast kuidas nad võitlevad mm -hmm. aga no, tõsiselt see, et, et see väsitab ära, ma arvan, et see on täpselt samamoodi nagu viil oli alguses, Jah. et alguses on hirmus lahe, kõik inimesed käivad sul külas, mängivad Teevad igast märki, mm -hmm. ostavad endale, mängivad ja siis nad väsivad ära. Ja, aga vii on ikkagi selline, minu jaoks vähemalt, on see, et ma teadsin algusest peale, et, ähm, et ma ei ole selline mängija, kes istub tundreviisi teleka ees ja mängib mm -hmm. oma konsooliga. Ja, mingisugust strateegia mängu. Jah, et ma otsingi selle ainult selle eesmärgil, et mul tulevad sõbrad küll, ma võtan mõned õlled, mängime kitar, või poolingut või mida iganes, eks? Ja tegelikult see on küll natuke vaibunud, esimene entusiasm on mööda läinud aga sellegi poolest seda ikkagi tehakse, eks et, et See ei ole mul jäänud täiesti nurka tolm, tolmu koguma aga PS3 on kindlasti nendele inimestele kes on, on nagu rohkem mängijad kes, on, kes tahavad tõsiseid mänge mängida et no eks me näe, siis kui olete tõsine mängija omate PS3 siis kindlasti andke teada, mis te, mis te arvata sellest, ja. et kas move, kas move saab teie ka... majapida, mis see või mitte kas move liigutab teid või mitte <laughs> oi, kus <laughs> tuli nüüd moves, no oli... <laughs> aga noh, lähme siit kohe jälle korraks mobiilide manu Ma teeme kiiresti no, ja mobiilide sissu, sisust see rohkem nagu me rääkisime mingi paar saadet tagasi et praegu on väga vale aeg ostendane mobiiltelefoni Selle pärast, et just tulid 1 gigahertsised mälud, mm -hmm. või no, protsessorid mobiiltelefonide sisse. Nogi oleks tagasi oma 800 mhz peale. Täpselt, pärast, et neli ei vaja kiirust. Yeah. Ja täna tuli uudis, kus Marvel nimeline firma tuli välja kolme tuumalise 1,5 GHz mobiiliprotsessoriga. Mis, noh, ma mainin nii paar asja. Põhimõtteliselt tal on võimalus 3D Full HD videot lihtsalt nagu saata välja ehk siis kaks kanalit korraga 1080p ja tänapäevas, et mingisugused arvutite protsessorid, sukkene aasta 2-3 vanad arvutid ja, mis suudab... jäävad hätta ja. ja tuleb ka öelda, et selle pommiga me tänaseks, tänaseks lõpetame ja, et jääme, teeme sellise lühikese saate ja, ja... Ootame teid kindlasti oma uutesse kanalitesse Facebookis, YouTube'is ja Vimeos kaaselama mõtteid vahetama. Ja täna on taaskord kõiki, kes, kes meid otse vaatasid ja täna on Heikot ja... Otse kuulasid see kord siiski. Või, otse Aga noh, ma piltigi. piltigi hiljem. Vähemalt. Ja, ja järgmise korrani. Tšau!